Salutare, bă, băie, bine bineva există aici la un nou episod. Astăzi facem un episod de Fortnite și înainte să începem. Nu uitați să apăsați vă acolo frumos cel puternic de like, de subscribe. Și pe că o pot să fiți la curând cu tot ce postez eu. Și da, sper ca o să vă placă. Îmi pe Instagram la matei449, să aveți instagram meu pe aici pe jos. Uh, jos, pe mijloc. Ok, și să dăm drum la episod. O să ne luăm și ne schimb pentru că cu skin-ul ăsta nu, nu vreau să mă joc. Să jucăm cu Iconicul. Da, dăm drumul Bravo. Bun. Și sper să vă plac episodul ăsta, pentru că n am mai postat de extrem de mult timp și episoadele la care au fost șterțe, na, nu înțeleg de ce, dar eu, YouTube mi le-am dat jos. Sau, probabil youtube pentru că altcineva cineva n-a cine. Da. Da, voi ții. dăm drumul. Sper să mă aud destul de bine dacă o să-mi aud de câteva bazite pe fundal. Trebuie sa fac eu niste si la microfonul asta, nu stiu da din cauza asta, dar sper ca nu o sa vad deranjeze chestia asta. O sa stiu unde o sa far. O sa stiu mațelele de monplay, pentru ca e locația mea preferată plecând parcul, cred. Băi, am ratat, băi, a ratat. Așa ah, am făcut destule materiale. Material doar de scar. E bine, știu. nu Nu vreau să mai joc cu deficolul, pentru ca am văzut că mă joc destul de bine și cu. Noul shagan nici nu am mai știu cum se cheamă. Bun. 60 de premiuri constant, l-am de la 60 pentru că mă joc pe monitorul ăsta mai vechi, pentru că monitorul principal mi s-a stricat și o să mă joc pe monitorul ăsta și asta are doar 60 de herți. E da, e un pleasant. că nici nu e cu iconicul ăsta, am jucat de mult, mult timp cu iconicul. Sper ca se mișcă, jocul destul de bine. La mine a mișcat cel puțin se mișcă extrem de smooth Pleasant Park e locația mea preferat Adica. Ai lu, destul de bun în Pleasant Park și destul de, de vechi și mi-aduce aminte de vremuri alea când mă jucam pe Fortnite și nu știam nici măcar să o targ e buram pampul si acum m-am dorescat sa revină pampul inapoi sezonel trecut cand a fost pamp nu jucam numai cu el, înainte. și macar nu vreau sa aud pam deci dacă era un pamp linge, doar il gasiam, lasam acolo poate și voi seama fi de mult param pamp am găsit si noi pistol maca No, cred că ăștia-s băci Da, mă, mă, că știi că nu-s băci nu de rapid Trag-ți după mine noi să voi da mă piș, nu mai Deci la Deci din suflet ca să dispară boții. Boțești, o să mai boții, viața mea. Deci boții care ai tu la boș, la din astea cum erau înainte, la mine da' să ia, da' Dar boții ăștia se spamonează fix că mai tu cel mai bun loot și te omoară Da, aia urăsc eu boții pentru că, na' Acum material, material nimic este aici. Ha dată. Hai că da. Ne-am dat și de muzică de la fel. Daca dau de tine Guld Roper in putin Hai Guld Roper, frate, și nu stii să jogi Fortnite o, Guld Roper, nu mai stiu cum era nu place, dar degeaba ala-i daca de nu stii să joci Probabil era un copil din asta care S-a cumparat cu Guld Roper Ca daca ea sa se... Zace din sezonul, care a vorut Guld Roper Sa-l cumpere din sezonul, ăla, nu Era mur de mult Pe 3? Laci. pe la. M la noua. De ala. Bum, e pe mor la nouă. a sa la? Ai e din a deja degeaba la Se trebuie să la roți, de da, unde se trebuie? Apoge măr, Mamă, da Doamna fix Nu putem să dăm la pole pământ? What? S-o dăbăgat E bine. Da. Boi, deja puteți da zăvoul pamp. Aha, uite-l pe orlandoul ăla. Fugi deci. Fugit, cred că fugeți în casă. A, bani, uite-l pe. Vine și un dar nu-l iau de aici. Și ul meu mai că nu mi a dat asta damage va va gata gata gata, potoliți vă. hai ma, ești pe tine, mă duc în mare jubiland bai, pisea ma aș pe tine, dar tu ce faci aici, tu crezi că te faci joc de mine? Asta mă unde fugim iar? -a să facem un pic din roți Asta trebuie să facă merg lana Ne-am văzut sugani, ia to hai Să luăm boltul, boys Să puțin boys, că să... Băiți, hai că am reușit ce așa de... Deci era... Se poate să mai iau din ăsta Da. Era să-mi ui în zonă. A un big Bun. Mãe, não, não, não, não lá, aqui, Loura, menos já é uma coisa que eu mais para o Cam Bine erau da tot. E camas pre sa ma pizor. U ce ora si la joc, ăsta, cel mai mult. Mai dau un mers și gata cum acum sunt. acum am filmat să nu ai părere că sunt mers ca nașpa. Pana acum filmez mă rog, Zic <truzări> mhm mm unde să sarim aduc tot pleasant ok mergem pleasant place hai sa mergem aici ca aici vad ca știu. aici api stiu adica api stiu ca aici vin cel mai mult și gata Drag cum bolbe Cam asta a fost episodul, ăsta. sper că v-a plăcut, mă însă să mă dă doamnă, băieții, știa. na. Cam asta a fost like, subscribe, clopoțel. Să la like-uri ce postez eu. A luat pe Instagram la am fost la nu, și